Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. meg, de hát a a mostani telefon Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt. Véletlenül tódzoltánt is. Véletlen tózoltánt is mi? Hát szegény lapátra tették a lezárása után fél órával. Kapott egy e-mailt, hogy nem tudják az egyetemen mint indokat tovább foglalkoztatni. Új a választási szakértő? Igen, igen. De miért nem tudják tovább foglalkoztatni? Anyagjókokra hivatkoztak, de már ugyanabban a percben ki volt. Tehát volt egy helyettese, aki szintén folytatja ugyanazt a feladatot, amit ő 15 évig végzett. Melyik egyetem? Elte. Valami választással kapcsolatos kötelező tantárgy egy évbe kellett oktatnia. Köszönöm szépen! Úgyhogy ez nem valószínű, hogy azt kiabálják, hogy Almdudler önök termékegjelentést hallottak. Sziasztok! Jó reggelt kívánok! É, hallottam az előbb azt az ura, aki a meccsről beszélt, a tagnati Albán meccsről. Igen. É, csak két dologot teszem, mert egyrészt őszintén a kitartását, hogy hétvégén is kimegy. Másrészt kérdezted a, a Pinter úrnak a, a, hogy mondjam, verbális fejlődését. Hát öt, én az utolsó 10 percet láttam, hála jó Istennek katasztrofális volt, viszont a nyilatkozatot direktnek hallgattam. Elképesztően egyszerű ez az ember, egyetlen egy épkézzább mondatot nem sikerült össze bárki visszahallgatja, utólag megnézheti, nem hazudok. Egyetlen egy darab épkézzább mondat, egyeztetve alany, állítmány, tárgy, semmi. Valami egészen hihetetlen, és én azt gondolom, hogy ez nem kommunikációs képzés tárgya hogy legyen már, hanem hát ez sokkal előbb maradt ki valami. És lesz ez. Én nem tudom, hogy hogy lehet a magyar futball élén. Van még egy fél perc? Lehet, hogy több lesz. Abszolút van. Um, ugye azért, ahogy beszélünk, abban benne vagyunk saját magunk. Ugye ezzel nem állítottam túl sokat. Nem, sőt, nagyon benne vagyunk. Igen. Um, némi zavarral, de ez egy enyhe kifejezés, nagyon nagy zavarral hallgattam meg az origó kisellőztetett értekezletét amelyet Vasszili Miklós tartott, aki valami magas rangban van az Origónál. Én nem hallottam tenne a Pintér Attilát. De Vasili Miklós, ha visszahallgatná azt, amit ő ezen az értekezleten tartott, függetlenül attól, hogy mi volt az oka az Origó főszerkesztője távozásának, hát, azt nem mondom, hogy vennie kéne a kalapját, csak ha Tudod, ha kéne két gomb, két gomb lenne, és ez minden egyes beszédben így lenne, tehát a te beszédedben, az enyémben, Pintér Attilában, a feleségedében, a két gyerekedében, Orbán Viktor, mindenkiben. Kóser nem kóser. Akkor ott volt el a Vasily Miklós szövege, és tudod, mint hogy rácsapnak ezekben a kvízjátékokban, aki hamarabb tudja a megoldást. Nagy jó indulattal, 5 vagy 8 perc után ráteszed a kezed, hogy nem kóser, és onnantól kezdve az egésszel nem tudsz mit kezdeni. hallatsz egy végtelenül kínlódó, permanensen az origó sajtó közleményének megfelelően beszélő embert, és azt mondod neki, hogy nem lenne egyszerűbb azt mondani, hogy csak kész, kimegy, nem tart, nem hallottad, ugye? Sajnos nem, most ugyan reggel indulás előtt uh, uh, uh, picit fölmentem a netre és láttam, hogy főmond, nem volt rá időm majd dél előtt valami Azt kérdezem tőle, te sokszor voltál nagy ember, volt-e a niv olyan értekezleted, ami után azt mondtad magadnak, hogy egyszerűbb lett volna nem megtartani, mert nem tudtad jól elmondani azt, amit el akartál mondani mert ahhoz vagy nagyon őszintének kellett volna lenni, nem tudom, hát honnan tudjam azokat? hát igen. Nem, tehát én belülről úgy ítélem meg, hogy ilyen nem volt, hogy a többiek, akiknek ezt, akikkel ezt együtt csináltuk, hogy ők, hogy ítélik meg azt. volt egy kínos hangulatú értekezlet? Nagyon őszinte értekezleteink voltak, én úgy érzem, hogy nagyon ilyen normális, tehát ami kínos lett volna, volt azért persze, hiszen minden ilyen hibázunk, és akkor, és akkor előfordul olyan, amikor nem is rögtön látja, valaki picit mellé beszél. Előfordult ilyen, de azért az nem volt jellemző. Azt pedig, amit most az Origo vezetővel kapcsolatban mondasz, azt az érzést ismerem, de hála jó Istenek, eddig inkább másokon kellett látnom. Ez. Azt áruld el nekem, hogy szerinted normális dolog-e az, hogy az Origo értekezletét az Origo egyik munkatársa fölveszi, eljutatja a magyar Leaguesnek és az az átlátszó.hu amely elvileg a minőségi magyar újságírásnak lenne része, kontroll nélkül ezt leadja, mert én meg tudom neked adni a választ, nem. Tehát ezt most nem Vasili Miklós és az egész origó érdekében mondom, de én azt gondolom, hogy az üvegzseb, az átláthatóság, az nem azt jelenti, hogy én megnézhetem a te nemi életedet, mert ahhoz, mert nekem egyébként mindenhez van közöm. Tehát az, hogy mi történt Lázár János és az origó között, aláhúzva Mi nem történt Lázár János és az origók között aláhúzva, mondván, hogy fogalmam sincs, hogy ennek a turbulenciájában, ami egyébként már jelentős, tehát már azt se tudom, hogy az origó története miről szól, számomra már önálló jelentéssel bír, gyakorlatilag a magyar sajtó kríziséről, ami egyébként nem Orbán Viktor bűne, és nem is Lázár János bűne, a magyar sajtó krízise, a magyar sajtó krízise, a magyar sajtó bűne de az, hogy valaki egy átlátszó.hu egy bodoki, akire az ember elvileg adna, non-salanszal ezt leadja én komolyan mondom részint a hangfelvétel minősége, részint pedig valamilyen szígyenérzet kapcsán valala 25. percben jó, sokáig bírtam, belátom egyszer csak azt mondtam, hogy menjetek a fészkes felébe már ugyan válaszolta hiszem, de hát egyetértünk, mert nem normális de kicsit azért az úgy teszem, hogy teszett a háborúban ölnek. De azért van ennek egy erős önvédelmi jellege, mikor valaki ilyet tesz, hát föl is veszi. Ki is küldi, meg is... De mi ebben az önvédelmében, hiszen nem tudjuk, hogy ez az illető ki volt. Nyilvánvaló, hogyha lenne egy rajzunk, akkor látnánk, hogy a hangminőség alapján kihez van közelebb, kihez van távolabb, de engem ez nem érdekel. Neked benned valaha is felvetődött a NIFben vagy bárhol, ahol fontos ember volt, hogy amit beszélsz, az valaki fölveszi, és valahol napvilágra hozza, ki tudja milyen szándékból. Hát azért az az ember jutott időnként, igen. És akkor mindjárt másféleképpen is beszéltél? Valán elmesélhető, neked egyszer elmeséltem talán uh, réges régen. Volt egy, ez még, ez még 2007-2008-száján, uh, bejött hozzám egy úr, akinek a neve egyébként ismert volt, uh, de a régeségi politikából, mármint a rendszerváltás után, de régi, uh, és egy terjedett készpénzösszeget ajánlott föl, egy valamiféle szerződéses történet betartásért, de az irodámba is így face-to-face. És én hirtelen uh, túl azon, hogy alig kaptam előgött hogy, hogy egy ember maga azon elgondolkodott már most túl neveltetésen és egyebeken, hogy amúgy különben ez az iroda, vajon, hány felé hangzik. <gül> szóval azért ez úgy, úgy eszedbe jut, mert hát nyilván kényes dolgokkal foglalkozol ezen. mit válaszolt? Egy ilyen, áh, kicsit elverősödött, aztán fejtem a visszonságért és megkértem, hogy segítsen neki kimenni. Uh, hogy útközben már ne beszélgessen senkivel, lehetőség szerint. Mondtam csak ezért, tehát ez nem ilyen fegyveres kidobás volt, nagy félrétés legyen, hanem, hanem hogy tudjam, hogy egészen biztosan jó felé távozott. voltak aki a nif bárhol, ahol fontos ember voltál olyan értekezletei, amit valamilyen célból archiválni kellett és fölvették, amit egyébként a jelenlevők tudtak? Nem, nem, nem. Mi sosem vettünk föl semmit a NIF-ben, hanem hát, jegyzőkönyvek készültek, de ezek. De ezeket ott jegyzeteltünk, pontosabban egy kollégának keveg volt az a feladat, ő jegyzetelt, és akkor utána készített egy összefoglalót, azt elküldtük, mindenki megnézhette, hogy a valóság van-e benne, és akkor, és akkor utána ebből született egy jegyzőkönyv, De voltam olyan helyen, például a mát Bizottság, ahol hangfelvétel készült, és a hangfelvételből készült leírat. Hát azért ez egy érdekes historia volt, mikor itt olvashatta az ember, mint a sajtófigyelés is, Visszaolvashatta, amit akkor élőszakban elmondott. Csodákat tudtunk néha beszélni. Örülök, hogy hallottalak. Sziasztívem. További szép napot. Ez egy Andrew Lerlekram. is mit mondanak? hallom azt a reklámadóról szóló mindenféle híreket. Valaki meg tudná-e mondani, hogy tartalmilag mire akarják ezt bevezetni? Miért kezdődheti a különböző médiáknak a működését? De csak azt tudjuk, hogy tüntessenek ellenek. Igazán... Rajta van, nálam itt van, lett most elhoztam, lehet, hogy ott hajtam, nem tudom. Lá a parlament hollapjára beüti egy írományok és elolvashatja. Nyolc oldal Simon L. László uh, jegyzi. Köszönöm szépen. Nagyon Köszönöm. kérdés, hogy jó hírem vagy rossz hírem van, a Rádió Q a reklámadó hatája van, a, a nagy befizetők közé nem fog tartozni. Én felvetem egyébként a főszerkesztő helyettessel, ha ő főszerkesztő helyettes volt, a Peti Andrással, akivel beszéltem, adáson kívül, mert éppen jött haza Franciaországból. Egyáltalán nagyon jó érzés volt, hogy olyan hallgatóim vannak, akik olyan kontaktokat tudnak biztosítani, be az ember pillanatok alatt rév beér. Ő azt ígérte, hogy ma beszélhetünk, állítólag pillanatok alatt elbízza a papírmunkát, mert ami a felmondásával kapcsolatos papírmunkát illeti. Tőleg kizárólag azt kérdezni, hogy hogyan alakult a kapcsolata e, azzal a történettel, ami nagy valószínűséggel ő kezdeményezett, ez Lázár János utazásai és mindaz, ami mögötte van, mondaná a szabadon. A lemondása és a további körülményeket csak akkor kérdezem tőle, hogy ez így meg akar nyilvánulni, de hogy egyáltalán meg fog nyilvánulni, és mikor fogalmam sincs. A kéfejjacsi egyik titka, belejtve, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, engem aztán baromira nem hajtathatnál. 6 percünk van a szeggel fél nyolc. Hét a nap hogy miért pont hétnek kérdezik. Valaki azt kérdezte tőlem, hogy észrevettem el, hogy az Origó címlapján a négy negyen átvet szik van az Origóval kapcsolatban. Erre mondom azt, hogy az identitás válságnak valami olyan magas fokát mutatja a magyar sajtó, és ezt Lázár János egyébként egy hét alatt nem tudta volna kiváltani. Lázár Jánost ismerem, nagy hatalmú medvebos, de ilyen hatása nincs. Nem kívül kihallgatta meg még az Origo értekezletét, beléltve az Origo hallgatóit vagy munkatársait, és ha van ilyen, akkor mit élt át? Mondanám azt, hogy szívesen meghallgatom, de most nem az a kérdés, hogy szívesen meghallgatom-e vagy sem, hanem hogy meghallgatom, ha van olyan, aki erről beszámol, 5 perccel fél 8 előtt elérhetőségem, 3 5 3 9 4 5, Aki egyébként abba belehallgatott, az valójában valami egész mást hallott mint amiről jelleg ez a történet szól. belét hogy nem tudom, hogy miről szól a történet. Segítsenek! Jóraget! Segett kívánok! Én igazán, hogy szeretném meghallgatni. Nem tudom, mi lehet ennek a pszichológiája, hogy nem szólal meg, hogy, hogy milyen praktikusokai lehetnek. Hát ez szerződés. De még egyszer, hogyha belehallgat az értekezletben, ott hallja azt az embert, akit hallani akar. Ő konkrétan azt mondta, hogy azt élte meg, tehát amiről azt mondják, hogy nem történt semmi, az konkrétan, nem szó szerint, mert nem jegyezte meg. Azt mondta, hogy olyan mint hogyha az ember megállna a piros lámpánál, kinyitnák az ajtót, és páros lábbal berúgnának. Ezt mondta. Ezt végül is le lehet fordítani arra, hogy valami tartalomszolgáltatási fejlesztés van egyfelől, másfelől le lehet fordítani úgy, hogy nem történt semmi, hogy konkrétan mi történt a piros lámpánál. Ugye nekem volt egy közlekedési balesetem a múlt héten én, én ilyennel, nem viccelek, hogy ezt lefordítani magyarra mit jelent, erre én nem vállalkoznék. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen! Jó reggelt! Jó reggelt! Csak azt mondom, hogy a Tóth Zoltán helyére a Maráz Ágostól kinevezve. Igen? Ezt nem mondja komolyan. Igen. De, de, de, ez egészen biztos. Igen? Igen. igen. Minőségi csere. Hát, igen. Köszönöm szépen. É én is köszönöm. Biztos, véletlenül arra járt. Ha igaz a hír. Oh. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt! Elnézést most kapcsoltam be, és a, az origós dologot szeretnék hozzátenni, hogyha még lehet. Hajdre! Uh, Meghallgatom ezt a beszélgetés nagyon érdekes volt. Egyrészt én már elég régi ember vagyok ahhoz, hogy eh, pontosan tudjam, hogy az elmúlt rendszerben, amikor egy ilyen, ilyen bármilyen vállatnak a vezetőjét megkereszték bármiről, amilyen kínos volt a pártnak így nagy spével, akkor az pontosan úgy beszélt, mint a Vasil nevű ember. A... Csak azon nevettek, hogy ő nem hallott az adást, amikor nem pontosan ugye ezek a szavakkal ugyanazt mondtam, mint őn. Igen, nem hallgattam, most kapcsolatom be. És a másik, amikor utána megkérdezte valaki a felvétel vége, hogy. Ne haragudj, te engedben adásban, hogy, hogy is mondják, um, lehoznád ezt a cikket a, a kétmilliós utaz, utazásokról? És akkor pedig volt egy válasz, ami egy ilyen Moldova paródia volt, ami egy ilyen, olyan paródia, hogy nagyon fontosnak tartom a kérdés, mellébeszélés nélküli, megkerülések nélküli, válaszolását, stb. stb. stb. És egy hosszú terjengős valami arról, hogy nem válaszol az illető, az meg egy az egybe az a paródia, az, az új igazgató vagy egy főszerkesztő produkálta. Tehát ez a film már volt egyszer, valami elképesztő. Jó, én erre azt mondtam, hogy ez a magyar újságírás válsága, amihez Lázár János, ha tett valamit azért, ha pedig nem tett valamit, akkor annak érdekében tesz, hogy ez egyébként felgyorsuljon, és meg tudjon változni, mert Lázár János nagyon nagy hatalmú ember. De akkora a változást, illetve azt a deformációt, amit ön Hallhatott, akusztikailag azért gondoljon bele, deformációt akusztikailag hallgatni, ez ilyen mondatot hallhat bárhol, szóval erre Lázár János nem képes. Ez pontosan így van, ez már meg, ezek már meglévő állapotok voltak. Én csak ennyit szerettem volna... Igen, csak, csak nagyon szoború, tudja, én, én nem jutottam el a 45. percig, mert ezt elszégyeltem magam hallgatván. Tehát elszégyeltem magam az értekezletet tartó, és a tartottak valamit, azonban gondoljon bele, hogy... Ott állítólag újságírók voltak, közöttük pedig egy Spitzli. A nek a felvételét, a spiclit most idézőjelben mondom, ha akarja, a spicli felvételét meg lehozza az a bodoki, aki az átlátszóval egy olyan hírnévre tetszert, ami az én szememben most, mint Pompej az etnak kitörésénél súlyosan behamuzódott. Én azt gondolom, hogy ezt az értekezletet lehozni pontosan kontraproduktív, és nem gondolnám, hogy a Boda ki ezért adta le. Szerintem akkora öngolt rugott, hogy a háló kiszakadt tőle. Ebben nem feltétlenül értünk egyet. Ahogy ön is gondolta, legalább napvilágra került az, ami. Igen, de ne felejtse, hogy az átlátszó az nem azt jelenti, hogy a házak átlátszóak. A besúgást elősegíteni egy ilyen történettel az nem a tisztulást szolgálja. És ebben a tévedés minimális kockázat. Higgyel, semmit nem gondolok. Az érzéseimre hallgatok, és az érzéseim tiltakoznak ellene. Értem, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Csaba vagyok. Én meghallgattam a nagy részétel a, ennek a felvételnek, mondta az origó értekezletes felvételek, és, és nekiben nem is ez fogalmazódott de hogy bármennyire is, úgymond, közügyet érint az ott elhangzottak témája, vagy hát... De várj egy pillanat, az nem közügy, de várjál, az nem a parlament, mondta, aki az origó értekezletét kiadja az egy WC papírt ad ki, amit a bodaki kirak az ablakban. De azért mégis elmondanám. Tehát... Bocsánatot kérek, igazad van, bocsánat. Csak annyi, annyi hogy, hogy, hogy, hogy érint. Azt mondtam, hogy érint, de bocsánat. magában nekem is az volt a, do a dolog. Az az volt, a, hogy ez egy, én úgy tudom, hogy ez egy magánvállalat. Szerintem jogosan tudom, úgy, hogy egy magánvállalat, tehát a magánvállalatokon belül történt különböző, akármilyen fajta. Amit, amit, nem, amit akármilyen kormozás is van esetleg egy közleményben, akkor sincs elvileg nagyon jogunk, én, és én is persze elkövettem azt, hogy, hogy én ezt nagy részt végighallgattam, bár jó részt egy vagy bizonyos részét nem nagyon értettem, hogy a hangminőség miatt, de, de ö, hogy, hogy ez két dolog, amikor köz, konkrétan közpénzből fenntartott intézményeknek a működésével kapcsolatban vannak ilyen írások felvitele, és egy magánvállalat kapcsán vannak ilyen történetek igaz, hogy az, mondjuk az, az okot az éppenséggel értem hogy az a kiváltó okot de e, én is aggásnak tartom, de mondjuk annyira éles e, véleményem nincs, mint amit az előbb de én azt gondolom, amit az az te a magánpénzről és a közpénzről mondtál e, az egy fontos dolog és az igenis választóvonal én azt tök értem, hogy önök kíváncsiak menjenek pipsóba Ha elég apró pénzük, akkor látják, teljesen ezteren is. Ha nem, akkor. Szegény barbár kis nemzetemű. Természetesen elmondhatják, hogy én itt a Fideszt védem, de nem a Fideszt védem. Az egy másik kérdés, hogy a történet hogyan kap Kellert. Azért az nagyon gáz lesz, ha a szégyenérzetről majd én tartok önöknek előadást. Fodor Gábor és a Fidesz együttműködés hogy a választási pártok mégiscsak megjelenhetnek az októberi kormányzati választásokon, de tényleg. De miközben a Szigetvárit kihallgatják két órán keresztül, miközben érdemleges információkat ad át, állítólag azzal kapcsolatban, hogy milyen csalások történtek, és már éppen elgondolkodik a kormányzat azon, hogy nem, akkor a Fodor hála a istennek Vagy annyira jó, hogy vannak liberálisok, nem? Hát, hogy liberálisok, az túlzás. Van a Fodor a liberális. Ott van mögötte Mesterházi Ernő, neki van liberális pénze, vagy talán van. Kettően már egy tandemet alkottak, nem csak nehogy billete egymásnak háttal üljenek a biciklin. Csak olyan ez a nagyszerű liberális vagy konzervatív, Fidesz azot a na, napirendre veszi és már meg is szabazták, hogy megfogják vagy csak valami rémálom van a fejemben, amiből egy szó se igaz és októberben majd itt a kejfeje, a csőszes mikrofonja előtt beszélhetek olyan emberekkel mint akikkel volt módon beszélgetni néhány héttel ezeletem, egyébként a maga nem éven páratlan élmény volt de akkor nem gondoltam, hogy megismételhetem is métehetem. Írjuk ki Hegyes halomnál és az összes határállomástalnál, hogy arcol a pénztárnak. Tudtam valamit, hogy a lé határozza meg a tudatot, amit én konkrétan azt hiszem életemben először a mantó hallottam a 80-as években, ahogy ugye tapasztalom, az a rendszerváltással nem szűnt meg. Lesz nekünk Scorpios, Omegával. nem veszik rossz téven, ha én arra nem megyek el. Jó reggelt! Jó reggelt az origós hangfelvétel kapcsán hívom elni, és a torkom egy kicsit fáj. De nagyon jó hangja van, úgyhogy azt nem mondom, hogy maradjon így, mert nem akarom, hogy fájjon a torka, de ragyogó hangja van. Figyelek! Nagyon kedves! Ő <gül> csak őszinte voltam, figyelek! Köszönöm, egy-két hónapja a magának is hasonló gondjai voltam. Igen. Tehát azon gondolkoztam. De utána nem én el annyira, mint én. Jó, oké. Okay. Tehát azon gondolkoztam, amit a, a Gácsaba mondott, és amiben egyetértettek, hogy, hogy ennek a hangfelvételnek a kikerülése azért ő, agályos, hogy ő, itt egy magánvállalatnak a, a döntéséről van szó, és ő, Ilyen formán egy magánügy, ha jól értettem, ez ezzel kapcsolatban volt a fenntartás hogy. Én azt gondolom, hogy ez egy szempont volt nekem az egésszel szemben, uh, hogy mondjam, én, én a, ennek a felvételnek a tisztázat, tehát az, ami segít ennek az origós történetnek a feltárásában, ennek az értekezletnek a felvételét és ezt az átlátszó pont való közlését, eredményesség szempontjából független, hogy magánvállalat vagy nem magánvállalat egy tízes skálán egy nagyon erős ketteset teszem. Én nem hallgattam meg ezt a felvételt, elkezdtem hallgatni, nem volt türelmem percnél tovább ezzel foglalkozni, de azért ez a magán, magán közpénzkérdés, hogy esetleg ez lenne egy választóvonal egy ilyen a bodoki fejében, amikor a döntéshoz erről ezt nem érzem eléggé meggyőzőnek, annak ellen hogy nem tudom eldönteni, hogy mennyire etikus lehozni egy ilyen felvétel, de én ezt nem érzem egy erősérvnek, mert az egész ügy, hogyha, ha csak ezt néznénk... De teljesen igaza van, de ebben a történetben, amit ha ő meghallgatja, és az értekezletet, pontosan erre vonatkozó, semmilyen állítás nincs. Csak homályos mondatok vannak, amely semmivel nem mond többet, mint az összes közlemény, ami olvasható. Ha tehát ilyen nincs benne, akkor mégiscsak egy olyan magántitok sértés, amit lehetséges, hogy a bíróság nem állapítana meg, de az én erkölcsi érzékem igen, és ez azonos a kejfejancsi hangjával, ami nem azt jelenti, hogy ön ne vitatkozhatna vele, de akkor is kisebbségben marad, ha egyébként mindenki azon a véleményen van, mint ön. Legfeljebb elgondolkodom azon, hogy hogyan tudtam törpe minoritásba maradni. É, nekem a véleményem az vélem tehát én nem állítom határozottan, hogy ez etikus, ma az sem, hogy ez nem. Férét, én arról beszélek, hogy magának az értekezletnek a tartalma nem mutat olyat, amivel az ember áthágja azt az erkölcsi korlátot, aminek az okaként ez az erkölcsi korlát áthágható. Értem. Ö én Figyeljen, ha ön mellett két ember veszekszik, és abból nem hall semmit se, és rájuk töri az ajtót, és kiderül az, hogy ott nem történik semmi. Ott is megvan az ön erkölcsi felelőssége, ha egyébként ordítoznak. Én láttam olyan Bukovskiról szóló filmet, ahol ráját töri, a már nem is emlékszem, hogy a kicsoda a fél Danovade és a Mikirkira. nem a Mikirki. Ö, ront rá egy házaspár, akik ölik egymást, és kiderül, a ketten együtt talán 170 évesek, és arról beszélek, hogy ők így élik az életüket, a nem életüket egy dacára, hogy magas életkorúak, és tessék szüves engem békén hagyni, és úgy rúgják ki a Miki hogy mint a macskát szaharni. Nem tudom, jó, jó a talán, jó a hasonlata. Én úgy kérdelem, hogy egy ilyen értekezleten újságírók vannak. Ugye ezt a spicli szót használt a... Idézőjelben, én azt gondolom, hogy az egy spicli volt a tévedés kockázata. Én, én beleképzelem magam, nem vagyok újságíró, de azt, azt képzelem, hogy van egy ilyen értekezet, amit lehet tudni, hogy valami nagyon fontos dolog fog készülni, vagy van készülőben, vagy történik, hogy... Nem. Elnézést, ne haragudjon már, újságírókról van szó. Egy újságíró kirakja a mikrofont, hát miről beszél? Hát hogy van önnek képe ennyire álszentnek lenni? Újságírók vannak ott, akinek a zsebében van egy telefon, amivel fölveszi, hogy kirakhatja, és azt mondja, hogy gyerekek, én felveszem, úgy veszélyetek, holnap elküldöm a bodakinak. Hát ne haragudjon, lehetséges, hogy a hangjával van igazán baj, de valamennyien a mentalitásával, az őszintétlenségével van bajom, viszont hallásra. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP szisztőn Fiala János támogatta. Felvetették a te történetedet azért reggeli rádió műsoromban, és az iránt érdeklődöm, hogy ha nem többször sült, ami már fogyaszthatatlan az a kérdés, hogy ha van miről beszélni, akkor hajrá. Mo most én adásban vagyok, te még nem vagy adásban, mert én azt tanultam, hogy az ember előtt fölhív valakit, megkérdezi tőle, nem vagyok az az origós újságíró, aki a pad alatt veszi fel az értekezletet. Mi a történet? Figyelek, most már adásban vagyunk. Azt kérdezem tőled, mi a történet? Én 1996-ban kerültem az egyetemre, Bihari Mihály hívott oda, és két éves Ez mely időn volt? Ez az Elszer politológia, uh -huh. amely akkor került megalapításra, és két éven volt arra, hogy megalapozzak egy tárgyat. És 1998-ra kinevezést kaptam, mint vezető tanár a Választások című tárgynak az oktatását. El is azt, hogy vezető tanár, az micsoda? Ez egy beosztás, tehát egy cím az egyetemen, amely nem akadémiai jellegű cím. De egy tanszéki ember voltál. Egy, így van, így van, de nem főállású, hanem megbízással dolgoztam. Ezt mennyi időnként hosszabbították meg? Évente. Hány órad volt? Évente. Minden héten két órán volt. Melyik, melyik évfolyamnak? A folyamon oktattam, mindig. Kötelező volt, a svecko? Kötelező. Írásbeli, vagy szóbeli volt? Két fél évenként volt vizsga, először mindenkinek írásba, és aki megbukott, az utána szóba vizsgázhatott. És ezt egyedül te vitted, nem is volt helyettesítésed, vagy pótlásod? Nem, nem volt. Benne voltál -e a tantervben? Benne, természetesen. Sőt, úgy voltál benne a tanterben, hogy korábban volt tanterv, de azt megelőzően, hogy te ezt csináltad volna, senki más nem csinálta, tehát te voltál maga az origó. Tehát tőled indult az egész. Oztosan, jó. Hátosan így nem? Igen? És ezt csináltam most május 27-éig, levizsgáztattam a névfolyamot, százan járnak hozzám, abból 91-et levizsgáztattam, és mikor hazaértem, akkor kaptam egy e-mailt, hogy többé nem taníthatok. mégpedig pedig <coughs> indoklás is volt hozzá, mondjuk két sor. Az első az, hogy költségvetési okokból, csak főállású tanár oktathat ilyen tantárgyat, és meg is nevezték azt, hogy ki fog ezután. A most hogy nem hogy tehát hogy jobb hogy, volt, hogy de hogy akkor mi, mi lesz a változás az új embernek a státusza és a test státuszot között? Az, hogy főállásos tanár segéd az egyetemen. Neked egyébként soha nem ajánlottak főállást? Nem, nem, de én nem is vágytam, hiszen én a közigazgatásban dolgoztam. Tehát nem ért... Ki küldte ezt az e-mailt? A politológia intézet igazgatója Peski Sándor. És a dékánra hivatkozott, hogy a dékán kvázi utasítására cselekszik, tehát nem saját elhatározásból. Ő ugye egy létező ember, azt hiszem, hogy nem ismerem. Tehát lehet vele találkozni. De akkor vajon ezt miért nem élő szóban mondta el neked, miközben átnyújtott egy papírt, miért kellett e-mailt küldeni? Ö, előtte találkoztunk a tanszéken, nem szólt semmit, de zirehaza értem, itt volt Figyelj, borzol! De figyelj, ami történik veled, az az egyik, de az ügyintézésnek a módja, az valami olyan impertinens, tervészetesen mindenkinek fenntartom a lehetőséget, hogy elmondja, hogy ő ezt nem így látja, de hát most téged hallak. Tehát megérkezett ez az e-mail, és utána, uh, akkor, uh, akkor ennek durván egy hete? Ahó! Közbe tette a lábát az a körbe. Ezen az origós telefonon azért nem tudom túl. Tehát, hogy maguk azt gondolják, hogy az újságíró úgy új dolgozik, hogy pad alatt fölvesz beszélgetéseket. Vagy gondoljanak el, hogy bárki origós újságíró lesz önökkel, hogy akkor a mikrofon megszakadt. Uh, azt kérdezem tőled, hogy uh, durvánok ez egy hete történt? 27-én, igen. Május 27-én. Aki tanítani fogja, annak van jelentősége, vagy csak a dolog pikantériájához tartozik? Hát én szerintem van jelentősége, mert egy a Fidesz közeli nézőpont intézetnek az igazgatója. Tehát nyilvánvaló pártpolitikus, ami én soha nem voltam. Ő melyik tanszéken van egyébként? Ö, ezen a politológiai intézetben. Ennek ez a neve, ennek a tanszéknek. Az, amit te tanítasz, annak van jegyzete, vagy annak milyen van? Én írtam egy tankönyvet, először 1999-re, ez is egy igény volt velem szembe, amit 2001-ben megújítottunk, és azóta is folyamatosan, bár szóban, de mindig a hatályos joganyagot oktatom. Hisz. Nekem a könyvekről mindig az út az eszembe, amikor elsőben Kovács is tanárul bejött, és azt mondta, hogy két híre van, egyrészt, hogy nagyon jó a tankönyv, úgyis statisztikát tanított, másrészt azt mondta, hogy nagyon olcsó ez a baj. <gül> hát az, hogy olcsó azt nem mondhatom ezért a hallgatók leginkább másulatokat sorga azt kérdezem tőled, és elnézést hogy ez iránt érdeklődöm de ugye elvileg a metódus, meg maga a törzsanyag amit tanít, akkor az egy másik anyag lesz vagy pedig, tehát ír egy könyvet vagy majd a te könyved alapján tanít vagy lesz közöttetek egy beszélgetés ahol lesz egy átadás, átvétel Történt-e már ilyen, vagy van-e elképzelésed arról, hogy ez hogyan fog megtörténni? Én semmilyen kezdeményezést nem láttam. Bárki, hogyha beszélgetni akar velem, mint most éppen te, fölhív telefonon, megegyezünk egy időpontba, de endig ennek jelét nem láttam. De valójában tehát arról van szó, hogy azt a tantágyat, amit te kitaláltál, aminek te megírtad a törzsanyagát, amely egyébként mennyire volt aktuális, vagy mennyire volt egyébként egy elméleti? Tehát, hogy ez, ez évente változott, ahogy egyébként változtak a választási szabályok, vagy ez egy milyen, milyen jellegű tankönyv? Hogyan képzeljem el? Döntően, döntően ö, egy stabil anyag, ami a választás, tudományra épül, most ez egyre inkább már elfogadott. Ennek az a lényege, hogy van egy e, választástörténet, amelyet mindenkinek kell, hogy ismerjen. Ez a, e, a görög cserépszavazásra indul, végig megy az egész középkoron, a, a Magyarországon, akár a király-keresztény királyválasztásokkal kapcsolatos e, történeteken, majd a, a 1848, ugye ez a nagy fordulópont, a 5. törvénykik, amely a mai polgári értelemben vett választójognak az alapját jelenti, és utána végig az összes változások a dualizmus korszakában, majd a II. világháború utáni de új de választási törvények, majd az egypárt. Jó, magyar, hogyha átírják a választási ja. törvényeket Magyarországon, akkor az a tankönyv csak kis részét érinti. Ez így van. E, így. Hozzátéve, hogy, amit te mondtam, Rázágoston Sámuel státuszáról, az korábban is így volt, amit tanított, abban ugyanolyan Fidesz közeli politikus volt, mint hogy egyébként a te tantárgyadat fogja tanítani, ebben minőségi változás nem fog beállni, legfeljebb több tantárgya tanít. De igen, tehát az a kérdés, hogy te egyébként korábban most nem a saját területeden felvetetted de ezen bizonyos politológiai intézetben, hogy nem szerencsés, ha egyébként valaki pártközeli uh, intézetként vagy intézményként működik közre egy tanszéken, hiszen ez a mostani helyzet hogy annyiban változik, amennyiben egy személyes érintettséged jött létre, ami korábban nem létezett. Igen. Most uh, uh, az 1998-tól körülbelül olyan 2010-ig rendszeresek voltak a tanszéki értekezletek, ahol a korabeli tanszékvezető Bihari Mihály az akár formális, akár informális keretek között kikérte a tanszék oktatóinak a véleményét. Egyrészt arról, hogy a megüresedő helyeket kikkel töltse be, tehát itt legyenek az új tanárok. Másrészt rendszeresen foglalkoztunk a tantár struktúrájának a kialakításával. Nos, ez olyan 2010 környékén teljesen megszűnt, azóta nem lehet ilyenekről beszélni, mert hát nincs rá fórum. Egyébként pedig arról, szól, arról is szól a történet, hogy egy, egy költségoptimalizáció keretében Ráz Ágoston Sámuel ezen túl ugyanazért a fizetésért többet fog tanítani. Hát, igen, biztos erről is szól, de én ezzel kevésbé fogom. Hát tőled megkérdezték volna, hogy jelképes egy forintért folytattad volna, mit válaszoltál volna a történelméletlen a kérdés? Ö, folytattam volna, természetesen. Azt kérdezem tőled, hogy ez a történet hogyan vált publikus Ö, Hát én beszéltem erről többeknek, tehát én ebből nem csináltam titkot az elmúlt héten se. Mi volt a reakció? Nagyon sok együttérző e-mailt kaptam, meg telefont, személyesen, meg néhányan megkerestek. Egy-kettő, ja, ami a nagyon jól esett, a hallgatók, erre egy rövid történetet is el tudok mondani. Éppen az elbocsátásom utáni nap indultam egy rövid külföldi útra, és a Ferihegyi, Repülőtéren találkoztam egy volt hallgatómmal, aki nagy valgással fogadott, hogy tanárul, régen láttam minden, külföldön leszálltam a gépről, hát ott áll egy török állampolgár, és mondja, tanárul magyarul mondja, jó, de jó, hogy látom magánál, tanultam. Tehát ezek, <kül> ezek emberileg nagyon jól eső történetek, de hát kétségkívül szerintem az erőm teljébe, mint egyetemi oktató, megakasztottak. És ezt nagyon nehezményezem. De azzal viszont már számot vetettem, hogy az az 1500 hallgató, akit megtanítottam a tisztességes választási törvények készítésére, ez a tudás benn marad, nem veszik el. Csak várakodik. Elnézést, hogy én a leglényegterebb dolgot kérdezem tőled, se a tanszékvezető, se a dékán, azóta élőszóban veled egy árva munkat nem váltott. Nem, se egy, egy szót sem. Hát figyelj, nincsenek, tehát hogy mondjam, értettem a történetet, azt mondom, minden rendben van, kevés a pénz, és a Bráz Ágoston fogja tanítani, szíves elnőzést ismerjük egymást, legfeljebb utálni fogsz, de az, hogy így járjanak el, arra azt tudom neked mondani, hogy leszámítva, hogy te szeretsz tanítani, jobb, ha nem vagy ott. Ne haragudjál. Ez valami olyan minős, hogy egy hét alatt valaki egy, egy ugye egy e-mail, tehát érted, ez olyan, mint SMS-ben szakítani, tehát aki estet, érted, az ember belegondol abban, hogy Jézuskal milyen párkapcsolaton volt nekem, így visszamenőleg. Őszinten részvétem, de szavakat nem találok, de most éppen nem abban a tekintetben, ahol általában nem Természetesen arról is van véleményem, de, de elsősorban ez az, ami egyébként neked is valamelyes megnyugvást tudott volna okozni, nem azért, mert túl tudod rajta magad tenni, hanem mindaz, ami benned mondandóként felhorgad, azt azokkal beszélhetted volna meg, akik egyébként ezt a történetet létrehoztak. Igen, ez így van. Most viszont írok egy könyvet. Jelentkezzél hajál készült. Köszönöm szépen. Okay. Örülök, hogy hallottalak, sajnálom az apropót. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Jó reggelt a műsor közgazdas közgazdasági szekcióját keresem. Meg megtaláltam, lehet? Egy közvetlen környezetemben lévő embertől kritikát kaptam tegnap, hogy... A Széchenyi nagyon fontos, de nem biztos, hogy a legfontosabb eseménye volt az elmúlt 48 óra történésének. Egy másodpercig nem vitatkoztam vele, azt mondtam, hogy teljesen igaza van, személyes okok is vezéreltek, de attól én még azért a fától kell, hogy lássam az erdőt. Mi beszélgessünk arról, ami döntés született a kurján, és ez előrevetíthet majd különböző döntéseket, jogegységi döntést, amit talán június 16-án születik meg, az ügyben nem várva a véleményedet, mert abban várjuk meg igazából a miniszterelnök úrnak, hogy a hídon akkor kell átmenni, hogyha az ember elérkezett oda, de mindaz, amit az árfolyam részről tudni kell, vagy érdemes, ez ügyben létszíves egy rövid előadást tartsa nekem és a hallgatóknak, rosszul mondom a hallgatóknak és nekem. Az árfolyam résről? Hát az árfolyam részről illetőleg azt, amit most ez kimondott a bíróság, hogy mit hogyan, hova lehet, vagy nem lehet. Hát ugye, amennyiben én ezt értelmeztem. Ugye, arról szó, hogy a. Nem számíthattak vételi eladási árfolyam különbözetet. Ugye a pénzintézetnek a devizahitelek, devizai, a devizahitelek lakásszíró devizahitelek után. Azaz nem számíthat fel különböző árfolyamat arra, hogy amikor folyosítja a hitet, meg amikor visszatfizeti. Az így fél, törleszt. Ugye ezzel kapcsolatban egyébként volt, voltak nagyon... Hát mondjuk azt, hogy megkérdőjelezhető jelezhető banki gyakorlatok is. Ugye volt olyan például, hogy, hogy nem is számla konverziós árfolyamot, hanem használtak, hanem volt olyan pénzintézet, amely, amelyik olyan árfolyamot használt, mint hogyha az ügyfél készpénzzel fizetett volna, ahol ugye a készpénz szélesebbek ezek a vételőadási árfolyom különbözőek a készpénz logisztikának a, a, a, a költségei miatt. De ezzel kapcsolatban volt egy viszonylag egyértelmű döntés, ami egyébként nagyságrendileg nem ö, jelent nagy különbséget. Különösen azok számára, hogy mondjuk 160 forinton vették fel a svájci frankot is most 250, ö, de valamit jelent. Egyébként azt is mutatja, hogy azért, ö, hogy azért ez a történet ez, ö, ez sokdimenziós és vannak dolgok, amelyekben a hitelfelvelőknek van igazuk, olyan dolgok, amelyeket egyébként talán fogyasztóvédelmi szempontból nem erőltetett korábban a felügyelet, tehát a fogyasztóvédelmi szempontokat nem érvényesített, ugyanakkor azért az fontos, hogy mindenki tudja, hogyha felvett hitelt, azt vissza kell fizetni, és hogyha devizában fel a hitelt, annak ellenére, hogy, hogy forintban törlesztette, forintban folyosította meg a pénzintézetési akár forintban is törlethette az attól, attól még devizahitelt, tehát devizához tartozik, és a hitelt vissza kell fizetni, tehát hogy egyelőre most itt tartunk. Jó, az árfolyamrésnek, mint általános intézménynek, és az árfolyamrésnek, mint a deviza devizahitelesek problémájánál alkalmazott módszernek, ezek szerint van egy nagy különbsége, míg az árfolyam rész, mint olyan, az egy értelmezhető kategória. Itt most arról van szó, hogy ez egy értelmezhető kategória, de ebben a mechanizmusban nem érvényesíthető. Ha nem érvényesíthető, miért nem érvényesíthető? Mi az a közép árfolyam, amin egyébként ezt követően számolnak, illetőleg miben tévedtek a bankok jó vagy rossz hiszeműen, mit alkalmaztak automatikusan, amit egyébként nem kellett volna? Az igazság, hogy, hogy Ugye itt voltak ilyen, ilyen, ilyen nem prudens gyakorlatok, tehát, amikor ezt a készpénz, készpénzes valótakonverziós átfolyamot használták, de azért. összességében, ha megnézzük, ennek egy devizahitelnek hatás, mechanizmus, a hatás mechanizmusát, hogy ez hogyan működik, működési mechanizmusát, hogyan működik, és független attól, hogy, hogy az adott pillanatban a pénzítézet az de facto devizából forrósította a hitelt, vagy forint szappolt el devizára, ez teljesen mindegy, Ugye azért, azért mégiscsak az történik, hogy a, hogy a bank ugye a devizaforráshoz jut, a devizaforrást lekonvertálja a Forintra, a Forintot folyosítja, a Forintot visszafizeti neki az ügyfél, azt a bank visszakonvertálja, megfelelő árfolyamon devizára is visszafizeti a, a deviza forrását, hogyha az ügyféltől lesz. Itt azért vannak deviza konverziós ügyletek, és a deviza piacon van vékelőadási árfázat különböző. Uh -huh. Tehát ez létezik. Erre utaltam. Igen, ez nem akkora, mint amit a, a... Az egyébként, hogy valamely bank milyen árfolyam részt használ, az az egyéni bank, az a, poli, az a bank egyéni politikája? Az az úgynevezett ASZ-ben van bennet, az, az általános szerződési feltételekben, illetve ö, minden nap jegyez ilyen árfolyamot. Tehát én ezt értem, de az egyébként, hogy ennek mi a mértéke, ezt a bank találja ki. Őt nem kötelezi erre semmi. Ezt a bank találja ki, erre hát, hát. elvileg a piaci verseny szab korlátot, hogy milyen... Illetve konverziós, illetve a konverziós Egy ide nem való kérdés és elnézést a devizahitelesektől, és már is megyek vissza az ő problémájukhoz. Az, ami az utcai váltóknál legálisan, és ami a bankoknál van természetesen legálisan, árfolyam különbségben van, azt az miért jön létre? De egyébként ez egy tökéletes piaci, piaci, a piaci hatásokat lehet ezen, ezen figyelni. Tehát ez, egy, ez egy érdekes dolog. Tehát ugye Például azt meg lehet látni, hogyha az ember főleg nyáron szeretne devizát venni, mondjuk akár eurót, leinkább eurót, vagy dollárt, mert azokra érvényes az igazából, akkor sok esetben jobban jár, ha utcai pénzváltóhoz megy, mint a bankhoz, ugyanis az utcai pénzváltók egy nagyon eltolódott, főleg nyáron nagyon eltolódott kereseti kínálati viszonyokkal találkozunk, ugyanis jönnek a turisták, és beváltják az eurójukat forintra. A bankok ehhez képest sokkal kiegyensúlyozottabb a két oldali de a forgalmuk, ezért az van, hogy a pénzváltók nagyon eltolják az árfolyamaikat. Az eurót forintra, hát egy ilyen lekarmolós árfolyamon vált. Jó, de az árfolyam rés, hogy én jól értelmezem az árfolyam magyarul, hogy értem, akkor az árfolyam és az utcai váltóknál minimális bankoknál hihetetlen összeg lehet, bár van olyan utcai váltó is, amely szintén egészen elképesztő árfolyamrést használ. A kérdés az, hogy általában, ha ez a tétel igaz, miért sokkal nagyobb a bankoknál az árfolyamrést, mint az utcai váltóknál? Hát én az utcai váltóknál elég nagy árfolyamrést láttam. Nem szoktam nap, ilyen az? Nálad az árfolyamrés mondjuk egy 305-ös, tételezzük fel, hogy 305-ért veszi vagy adja az eurót. Nálad az árfolyamrés hol magas, hogyha egyébként mennyiért veszi? Igen, ez hát attól függ, hogy hol a középárfolyam. Tehát én azt látom, hogy a, hogy a banki középárfolyamhoz képest a pén, luxe pénzvértoknak asszimetikus az árfolyamrése. Tehát áron hát ad neked eurót viszont nagyon kenyvezetlen áron jó, hát ebben mást, jó, nyilvánvalóan neki is van, be kell bekerül, de ezt kevésbé tapasztalom, de vissza akkor az alapproblémához. Az az árfolyamrés, amit egyébként nem alkalmazhat, és majd de akkor hogy, hogy jön létre a középárfolyam, és a középárfolyam kinek az középárfolyama lesz? A Magyar Nemzeti Bank középárfolyama, vagy az ő középárfolyama, hiszen az se ugyanaz? Pert pillanat az van, hogy középászfolyam mint olyan egyébként nem létezik. Oké, okay, rendben van, akkor, akkor valami értelmetlenséget mondtam, de most akkor ad, azt próbáljuk meg értelmezni az értelmetlenségi kategórián kívül ezt meg lehet tenni. Befejezem a gondolatot, Bocs. tehát, hogy középászfolyam nem létezik. A deviz a piacon vételi és eladási árfolyam van, ez a kettő van, uh -huh. más. és az, úgy, úgy történik, úgy lesz köz, ebből amely egyébként egy számítali kategória, hogy minden reggel a bankok kötelező jelleggel vételi-eladási árat jegyeznek különböző devizákban a Magyar Nemzeti Bank felé. És a Magyar Nemzeti Bank ebből egy algoritmussal kiszámolja, hogy ezeknek a vételi és eladási árfolyamok hol van a közepe. Okay. Ez az MNB hivatalos középárféja, vagy ezt mondják azt, hogy MNB uh -huh. fixing. És ezt az árfolyam. MNB micsoda? Fixing. Igen? Fixing. Ezt az árfolyamot használjuk arra a napra hivatalosan. Jó, de jól beszélsz, ez egy olyan átlag, amit tehát a, a bankok összeadnak, de ezek a bankok más-más számokkal működnek. Az, hogyha valaki devizahiteles, neki alkalmazkodnia kell ahhoz, hogyha adott esetben az ő bankjánál, ez a fixing, ami létrejön a Magyar Nemzeti Banknál, ez úgy jön létre, hogy az ő banki egy felső kategóriát ad meg, miközben vannak ennél alsóbb kategóriák is, amivel ő jobban járnak. Meg nem egyformák a bankok, tehát a pénzintézetek úgy képzik sajátmuk számára ezt az árfolyamot, amiért keresleti-kínálati viszonyokkal szembesül. Jö, én ezt értem, de maga a bíróságítélet erről mond e bármit? Nem, az égvirágon sem mond, de ezzel kapcsolatban hadd mondjak egy exfén példát. Van két bank, az egyik nap folyamatos, az egyikhez folyamatosan exportőrök jönnek, akik a befolyó exportbevételeiket fogják forintra konvertálni. Igen. A másik bankhoz folyamatos import ügyfelek vannak, akik devizát vesznek, hogy az importot ki tudja Igen. veszni. Ennek a két banknak a, a, a devizapiacon teljesen eltérő kereseti kínálati viszonyai vannak, tehát ő az egyiknek inkább devizára van szüksége, a másik napi szinten, a másik pedig a tranzakciói miatt inkább devizába fuldoklik. Uh -huh. Ez a két bank eltérő átfolyamot fog ö, ö, jegyezni a saját ügyfelei felé, mert ő igyekszik a uh -huh. devizaforgalmát kiegyensúlyozni, ezért aztán az egyik banknak a MND-s a fixing az túlságosan magas lesz, a másik az túlságosan alacsony. Innentől fogva a saját hiteles ügyfeleinek is azt fogja látni, hogy az ő bankja az mondjuk permanenssel alul, vagy permanensen felül. De nem vagy bíró, és azt, akkor ezek szerint nem tudod te, én biztos nem tudom, hogy ezügyben bármit is kimondott te a bíróság a döntésében, de te egyébként igazságtalannak találnád, hogyha ez a különbség egyébként a bíróság döntésében nem jelentkezne? Hát az a... Az a, ö... Tehát az az egyéni kockázat, hogy én ennél a banknál vagyok, vagy annál, Rup. ez benne van -e a kalapban, vagy ezt egalizálnia kellene az igazságszolgáltatásnak? Ez abszolút egyéni kockázat, ö, mindenféle, amikor az ember választ egy partnert, teljesen mindegy, hogy milyen ügyet intéz, hogy most építkezik, vagy bankol, vagy nem tudom, ruhát vesz, akkor vannak az adott adott szolgáltatóban jó dolgok, meg vannak, meg vannak rossz dolgok, vagy szerencsétlen dolgok, amit nem úgy vannak, ahogy nekem pont jó lenne, mert az adott szolgáltatónak a viszonyai egyszerűen mások. És el kell fogadni, hogy az árfolyamok nem teljes filére, nem teljesen azonosak. Ami, ami mondom, létezik, létezik, hogy egy bank is szembesül vételi eladási árfolyammal. Neki is valamilyen formában ezt akár érvényesíthet, érvényesítheti a szerződéseiben, de hát most azért azt is látjuk, hogy ezzel kapcsolatban azért sok esetben, sok pénzintézet, vagy néhány pénzintézetnél annyira elszaladt a ló, hogy, hogy hát ilyenkor a visszacsapás is, ilyen úgy tűnik, hogy erősebb. Mondom, az nem volt általános gyakorlat, mert az én régi munkahelyemnél például azt csinálták az a bank, hogy, ö, hogy akinek volt svájci frank folyószámlája, akkor a svájci frank számlát próbálta terhelni, és hogy hazon volt pénz, abból törlesztett az ügyfél svájci frankban, és akkor nem volt ilyen árfolyam különbözeti, izé. Ha meg, ha meg nem volt, akkor meg a forint fogja számláját terhelték. Nekem volt egy kollégám, aki, aki a törlesztési periódusok között nézegette, hogy éppen mennyi a svájci frank, és úgy gondolta, hogy most átmenetileg most olcsóbb, akkor gyorsan vetne, hogy visszaszaladjon az árfőn a törlesztési napra. Úgyhogy ezt is meg lehetett csinálni. Nagyon szépen köszön Péter, egy két nap is rendelkezésre álltál. Nincs még. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Mit?